روکه غرس ته وبګي بیا زیاو بلب کې سو کراره بیا زبرل بیا خوندې اونګه بسم الله الرحمن الرحيم نن به مونږه درس اول وایو سبق نمبر 1 زما مل می د عبد الله شتاب د ټولو سره د پیجز شیر کړی وی په زو واحده تاسو سره مخ ته د غشتې پرینټ یې غوښتل وکړه السلام علیکم و علیکم سلام اج پرینټ خو نشي چې صاف فارم کوي سره راخویل حل زه ټیک د ټیک ده زه کورن بهر مې دینه زیو دا پیج نمبر 19 بمګه نن وایو د خیره لفظ کلمه او اونکی اقسام لفظ کلمه او اونکی اقسام لفظ یو قران کی لفظ چر تراغله ده کنا الله او جی سورہ کاف کی ما یلفظ من قول ان کا جس آیت تیجی ما یلفظ من قول ان اللہ لدائیه پرقیب عدیب لفظ لطم منگ مانا کو او نو را د دو دوینانا لفظ اصل کی پھینکنے توی را غرزولو توی عربم وی چِ اَقَلْتُ تَمْرَتَوَ لَفَزْتُ النَّوَاتِ لَفَزْتُ مَا قَجُرَوْ قَرْلَوْ اَرْدُكَ مِنْ اُغْرْزَوْ گُٹھلی کو پھینک دیا لفظ کا لغوی معنی پھینکنا ہوتا ہے او زمانگدر یقلین چې دا کم الفاظ دا منگر اولو ندیتم الفاظ وئی ہماری زبان جس آواز کو باہر پھینکتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں دا باز او خاط چې کله یو سړی د خلینا داسې عجیبال الفاظ روباسي چې هغه د وینا نه یې پکار نمنګ او تو وایم چې لک سم سم ګلونو را دوړې او سم ګلونو رولې ندا اېस्को الفاظ کہتے ہیں د لفظ اقسام د لفظ دو اقسام دی یو تویلې کیږي کلمه لکه دا سر تاسو سوغوره دا عنوان دے لفظ دا کلمہ دا غی قسم دے نو خود لفظ چې کم بل قسم دے چې هغه تمنګ محمل وایو محمل معنی بیکارا بے معنی لفظ نو پوز منکو پو په پو عربک لینگویج کی او بری کتاب کی لکه دا بیکارا الفاظ نہ منګه با نہ کو بیکار الفاظ یعنی یو سړی اسې د ځان نه یو لفظ جوړ کی چې داغه په لغت کېړو لسکار نشتا دښوا لکه بعضی خلک د ځان نه الفاظ جوړ کی چې دا غیب او په لغت کې له لاس کار نه خلک یې د ځان د بې الفاظ جوړ کی زمنګ د الفاظ نه مراد هغه الفاظ دي چې هغه په لغت کې موجود وي او هغه egzist کوي هغه موجود وي او شته وي محمل چې خلک یې جوړ کی مثلا بعض کلو کې بعض الفاظ جوړېږي نه یاد ساتي هغه محمل او بیکار الفاظ وي اږي ترسو پوری لکاغې له پراپرلی په لغت کې زین نه دي ورکه شوې نو هغه مغه مامل کاونت کیږي د لفظ اقسام یو تو وي با معنی لفظ او یو تو وي بے معنی لفظ با معنی لفظ ته کلمه وې او دی کلمې ته مفرد هم وې که تاسو ان شاء الله آئنده چرته تاسو کوونه تخته دی نو ها انده که د منگا و کتاب ویلی نحو امیر و انشاءاللہ و تعالی نحو امیر کی بالکل پڑنبنی پیج وانه بتاسو او گو رئی چه کلمه بل لفظ استعمال کرده وی آغا بے مفرد نو با معنی لفظ تا کلمم وی او ته مفرد هم وی او بے معنی لفظ تا محمل وی عربی زبان میں کوئی لفظ جو ہے وہ محمل نہیں ہوتا یعنی کم چی عربی جبا دکنه په عربی جبا کی چې د کم تعلق با باقیده د لغت سره دی نه پای کی لکه محمل لفظغه نه یو هغه د کسو کی ځان نه جوړ کی هغه به خبره ده د کلمی اقسام د کلمی اقسام یا په نحویر کی کلمی ته مفردوم ویل کیږي دې دوه دری اقسام دي تاسو چې دا نحوی هر کتاب راوچت کوي که تاسو نحوی میر وای نو بالکل په پیچ فست باندې دا دری اقسام به د کلمې ذکرې که تاسو د نحوی میر نه بعد هدایت النحو وای په عربی کې دا غی پلمونی پیج باندې به د کلمې دا دری اقسامي که تاسو د هدایت النحو ونبعد کافی وای نو په یی کې پلمونی پیج باندې اومدا دری اقسام بهی تاسو د کافی نه بعد جامی وای ړبنی پیژ با به د کلمی هم دا درې اقسامي او بدي کتاب کې وم بلکل پهغړونبنی سبق کې د کلمی دا دری وړه اقساام دا ویل کېږي یعنی دا بلکل د د نحويغاز ووي نو کلیممی درې اقسام دي اسم فیل حرف اربي چېبه د دریو کلماتو نه جوړه دهقرورآ د دری کلماتو نه جوړدي یا به اسم وي د قرآ لفظ دا دو الحمد نواله تر د ونا صفوري هر یو لفظ هر یو کلمه چې تا تخکاری کاغه الحمد دې کاغه رب دې کاغه عالمین دې یا به اسم وي یا به فیل وي یا به حرف وي د دې وجنه د اسم فیل حرف د عربي د جيب د ذکر لپاره علمبني دا ډیره ضروری خبره ده چې ته په دې دري وانه کې فرق او پیجنه چې اسم څه ته فیل ستاوی او حرف ستاوی ده کلمی اقسام اسم فیل او حرف اسم ده اسم او ده کتب عربی کی ده دی تعریفون او گوری لگا په هدایت و او په کافیه کې چکم ده دی تعریف دی نو آغا صرف یو لفظ کی ده آغی فرق راجی هدایت النحو کې د دې تعریف دارا زی چې کلمتون تدل علی معنا فی نفسها چې دا اسم دا هغه کلمه ده چې دا په خپل معنا باندې په خپل دلالت کوي یعنی بل لفظ سره د ملاویدو تدوی اجت نشتا ان دا جزء د تعریف دا په فعل کېم دی فعل ستوي کلمتون تدل علی معنا فی نفسها لیکن و اسم کې او پا فعل په تاریخ کې صرف د یو لفظ فرق دی و اسم کې منغوایو غیر مقترن باحد الازمنه الثلاثه که اسم دا خپل معنا باندې دلالت کوي دا لفظ او په زمانو کې دیوي زماني سره د تعلق نه او فعل کې مقترن باحد الازمنه الثلاثه او پدریو زمانو کې با یو زمانو هم په دې فیل کې موجود وي نو په عربي تعریفونو کې د دې تعریف ډیر آسان دی دل تسوی اسم ایسا کلمہ جو کسی کې نام کسی ځای یا چیز کې نام دا مگر کمشي د اردو په ګرامر کې دې سممدا تعریف ته اسم نام کسی ځای یا کسی چیز کا نام یا صفت هغه ظاهر ای لکه مثلا الله دا دا دی داوس دی یو ذات نوم دی دارنګ محمد دی دام دی یو شخص نوم دی مکه دا دادی یو ځای نوم دی غفورن دا صفت ته یعنی دا الله صفت ته دی یو ذات صفت ته دی رسولن دام دی یو ذات صفت ته دی یو شخص صفت رازی باب داوسی دی او سیز نوم دی چیز کا نام ہے غرفه دا کوٹی تا وای کمری تا وای دی چیز شمسن دام دی یو چیز نوم طفلن دام اوس د ذات نوم هم ده او دی ده دی ده معشوم کنا ما ان د ذات نوم ده دی او چیز نوم کا نام ہے نجمن دام دیو د چیز دی ده صفت صفته اوس ته چا صفت راضی صالحن دام صفت تے فاشقن دام صفت تے کو کبن داوز دیو چیز نوم دی کو کب سطوری تا وئی فیل ایسا کلمہ جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کے ساتھ ساتھ داوزو کو رقم چے آتاریف ماو کو نا دا فیل کې د زمانی تعلقوی پا عربی گرامر کی یعنی پدریو زمانو کې یو زمانو پدی فیل کی خام خام موجودی سوره فاتحه کې تاسو افعال ګورئ لکه مثلا الحمدلله رب العالمین کې فعل نشته دارن یالرحمن الرحیم کې نشته م ایاک نعبد او اس نعبدو فعل دی او دا فېله مضاری دی نو په مزاری مضاری کې دوه ځمانې موجود دي حال یا استقبال حال یا مستقبل وصلت موږ معنا سکو خاص ته عبادت کو منګه یعنی اور خاص تیری عبادت کرتے ہیں ہم زمانے حال دے نستعين اور خاص تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں اوس اه دینا دام فعل امر دے نو د فعل امر د تعلقم د فعل مستقبل سری او کې داسي نو د فعل کې خامخا دی او زماني داغي هغه تعلق وي لکه دلته مثالونه ورکړی دي خلقا هغه پیدا کړی دي لکه مثلا اعبود ربکم الذی خلقکم هغه ذات چې تاسو پیدا کړی یی یعنی مخ کې پیدا کړی یی خیخلقو پدې کې اوس دو زمانی دی پیدا کوي پیدا کرے گا اسی نور عام جوبو کې لکه په انګلیش کې پرزنڈ پاست فیوچر دری الفاظ استعمالی دی دارین ٹو اردو کی ماضی حال مستقبل دری الفاظ استعمالی دی لیکن پعرا بھی گریمر کی دایات ساتی صرف دو الفاظ استعمالی دی حالانکہ زمانی دری بھی لیکن دا زمانوں دا دو زمانوں دو پار دو الفاظ استعمالی گیا ماضی اور مزاره ماضی پاستپ انت اور مزاره کے دو زمانی دی یعو دے پریزنڈ او یعو دے فیوچر حال او مستقبل و يخلق پیدا کرتا ہے اور وہ پیدا کرے گا اسوره نحل کی چې منغوایو چې الله دلائل ذکر کی نور پسې وي و يخلق ما لا تعلمون ال تمنغوایو چې قران د جاس ذکر د مخ کې نه کړي دی ځکه يخلق چې غدا مضاری دا نو لته منغو معنا کو پیدا بکی او پیدا بکی هغه سيزونه اور پیدا کرے گا الله وو چیزې جو تم نه هي جانتے پیدا بکیا غسیزونه چې تاسو الهوس نه پیژنې ئیخوا غدا يخلوقو مضاری کی دوانه زماني دی زې زگیتا بغوري چې التا د حال معنا ټکیږي نو د حال معنا بکې او کده مضاری معنا ټکیږي د مضاری معنا بکې یا عبدو بو عبادت کرتا ہے د قران کې منغوایو و یا عبدون من دون الله او عبادت کوي د مشرکان دا نه چې عبادت کړي او مشرکانو شخو عبادت کرتا ہے عبادت کرے گا کرتا ہے حال او کرے گا مستقبل مصدر ایسا کلمہ جو صرف کام کے نام کو ظاہر کرے مصدر دامیو نهایت ضروری چیز ده عربی ګرامر کې او اردو کې لکه موږ دینا دینه غا کو په دې سره چې دس لفظ کې اخرمه نه آئے لکه مثلا کھانا پینا په دې کې هم دغه سره دی کې الوتہ زمانہ نه لکه مثلا ذربن دا اوس مزدر دی مارنا وهل اردو کې پښتو کې به کې اخرې کې د لام راځي مزدر کې اخرې کې لام راځي لکه وهل قال اكو اکل کھانا پښتو کې خړل دارنګي شوروبن پینا پښتو کې سکل مزدر علامت په پښتو کې اخر کې کلمہ دی ایسا کلمہ جو صرف کام کې نام کو ظاهر کرے مزدر میں زمانہ نهي پایا جاتا دې ځکه کې خبر خیر تاسو ته هولې دا به ان شاء الله تعالی مخ کې چرته پکار راشي کې دیشي پوهه به په یا یو په پوهه نشي خدا بارل بیام مخ کې به ان شاء الله تعالی فایده دل در کی د لکه پرون ما په درس کې د یونیسټيډي سټډنټ تک درس کو ما نو هغه درس دا به لنکوم دا شیر کما زما د پاوکم لاسو در 1.5 دس کوریک دغه درس وینوک بهای کی شرکت کول غواړی غلینګ کوم د شیر کم منګه ننن د سورۃ البقره آیت نمبر 59 کور یو ویلې وی روزانه درس ته چټی پکې نهستا مصدر دام بالکل داسي عمل کئ لکه د فیل پشان عملی بلکل د فیل پشان دی بلکل د فیل پشان عمل کئ د خبر ازان سرول کئ د فعل پښان عمل کوي څنګه چې فعل فاعل غواړي دارنګه مصدرم فاعل غواړي څنګه چې فعل لازم او فعل متعدي کې څنګه چې فعل متعدي فاعلم غواړي او مفعولم غواړي نو دارنګه مصدرهما چې کم مصدره متعدي وي نو آغا فاعلم غواړي او دارنګه مفعولم غواړي د دې لپاره کوم باندې پارګه دا مثال منږ د اتخذ فیل د ذکر کو سم العجلا نو 얼 آل تمنګ وایو اتخذ داس یو فعل له فعل متعدی دی چې دا دو مفعول غواړي ځکه فعل متعدی دا غوي چې صرف په فاعل باندې د بی معنا نه پوره کیږي کی بلکې دا مفعول ته متعدی کی کیږي یعنی تجاوز کوي مفعول ته هم متعدی معنی چې د فاعل ناغم تجاوز او مفعول ته وړي لکه نن سبا دا مرض چې کورونا وایرس دیت متعدی مرض وای زکه دا د یو نه بل تل کاوړی د یو نه بل تا غ متعدی کی ودارنګی اتقزه دا سفیر ابن بی ففله متعدی کی بعضی افعال اغیو مفعول پاغي باندې بس دا غ کار کیږي کی پای باندې دا غ معنا تمام شي لکه مثلا اکل به اس اکل زیدن زيد خورا کو نو زيد او خور له یو شي خور له لید کنا نو, نو اکل زيدن طعاما او طعاما د دې لپاره یو مفعول فکار دی با افعال دا سی افعال متعديه دي چې هغه دو مفعول غواړي لکې اتخاذ نو هلته مونږ یو مفعول ذکر دی العجله مفعوله مشد لپاره منصوب وی پاغي فتحوي او دوی مفعول هغه به ولا محذوف رو باسي نو هغه سبي هغه الهان دی ور پسې ک تاسو د غایفتنا ور پسې بل آیت کې بیا وګورئ چې وایس قلتم التداوي وایس قال موسی لقومه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذ اوس التمذر راغله د اتخاذ اتخاذ مصدر دی هغه مخيني آیت کې اتخذتم فعل کل ان کله تاسو ګردان وو اتخضا اتخضا اتخضو اتخضت اتخضتا اتخضنا اتخصت اتخصتما اتخصتم نوالتاوی سمت تخصتم العجلا خوص پا آیت کی بیا اتخاظ مزدر راغ لے نو پا آغازے کم منگدغ مانا کوو باتخاظکم العجلا نو سکو رے اتخاظ مزدر دے او د مصدر اضافت فاعل ته شوي دي چې هغه کوم دی او بيام العجله مفعول اول دی او ورپسې بيام غا مفعول ثانی هغه محضوب رو یعنی په سبب د نیولو استادوس خیلره په خدايه توبانی حالانکه ال تمصدر بعینه او مغ عمل کډی رکم چی د دینه مخکینی آیت کې هغه اختصاصم فعل کډیو نو بنده صرف یو اضافی خبره د آیات ساتي ان شاء الله تعالی مخکې بدله پکار راشي نور کبي سوق پوي نه شونه ضروري نه ده مچي سوق شو اغي ځان سره ولي کې ان شاء الله چرته په کار راشي دو زمانه ني مثلا مارنا لکنا پړنا کھانا وغيره مصدر اور فعل میں فرق زمانه کې موجود کې نه هونې کې وجہ سے مزدر کا افعال میں شمار نه کیا جاتا بلڪه مزدر دا اسم وي مصدر اسم وي او ی د صدې کار د افعال غمت کې ښا اغه د فعل رکار م تاسو ته ویلی چې باقاعده فاعلم غوړ دی او دارنګي مفعولم غوړ دی او بیا ک مصدر متعدی او مفعول تبینو هغه یو مفعول غوړ دی او چې داسې مصدر وی چې هغه داغي فعل دو مفعول غوړل نو هغه بیا دو مفعول غوړی لیکن مصدر خپل اسم دی مثلا عبادت عبادت امر حکم نہیون روکنا یا عبادتن عبادت کرنا امر حکم دینا نہیون روکنا صبر کرنا علم جاننا وغیرہ د کلمی دریم قسم دے حرف یودیات ساتي حروف تهجی د حروف تهجی نه دیخا بلکه حرف ته چې دا د اسم او د فعل مقابله کې راځي ایسا کلمہ جو نا اسم ہو اور نا فیل ہو اس کو حرف کہتے ہیں چن اسم بھی او نا فیل بھی اگا سو بھی اگا حرف بھی دا کلیمی دریم قسم اگا حرف تے دا حرف مانا کنارہ دا تو قرآن کی سر تا حرف مانا راغلی غلے دا کنارہ سکویلے شی شفاق محمد رحمان محمد رحمان خو نشاله تاسو ته راځي چې عبد الرحمن یوسف هم نشی ویلې سور حج کې راځي د <مدرح> منافقانو په صفت کې و من الناس من یعبد الله على حرف او باجی د خلکو نا غسوب دي چې عبادت کوي د الله په کیناره حرف معنا ساده کناره یعنی د اسلام ډډي ډډي ته ګرځي عبادت هم کوي په شک باندې عبادت هم کوي کناري کناري ته چیرې کوم اصلن صبا کفر ته ډولېدو مقراضی کې دا بده ډارې کفر تا اوڑما. نو حرف مانا کناره دا یعنی اصل کې په کلام کې د عربی کلام کې چې کوم اصل چیزونه وي نو هغه اسم دې او فیل دې حرف بیچارا سره لګېږي چونی پہشاني او سیټ تناسټي لیکن د د غیر شل کو نه شي د د نهغیر غیر کولی ل شي او لیکن بد دا کناري ته یو اضافی اوسی پروت دی په پهکام کې لکه ددي هم ضرورت را ي او بعض اوقات اسم مو فیل د نه بغیر اوړ له هغه جوړولې نه شي مثلا اعل دی دا ځکه تاتهویللی چې دا د حروف تاج غیر ځکه حروف اج کې اغه حرف ځان له لیکل کیږي لکه الف با وی لیکي کیږي وګر سی وا حروف کی لکه اوس با کتل کی نو بیا له با او د رنګ لیکن چې تل کی نو هغه با صرف یو سنگل حرف لیکل کیږي اس ال او کو ر حروف تی همزه د لام د من دو حروف تي في دو حروف تي د علا وغیرہ د حروف تي علامات د اسم اذا ته چې اسم او فعل او حرف کتمیز کی کینو یاد ساته په علامات به پیجنی او دا ډیره نحایت ضروری علامات دي چې په دي علاماتو تبه په قران کی باربې کتاب کې تبه اسم فیل او حرف داخل الملز کې جدا کړي علامات د اسم دل تا صرف دوه ذکر کړي دي زه تنورم باندې ذکر کم علامات اسم جس لفظ کې اخر مې تنوین هو په <تصفح> کم لفظ چې تنوین درازي کاغه تنوین د زمينه په شکل کې راځي ک دو پښونه ني ک دو زبرو ني او ک دو زیرو ني په یا چې دا د ایسم ده خپ کوم لفظ باندې چې سر کې الف لام راځي خدایات ساده چې دا الف لام دا غ لفظ خپل حقیقی الف لام خپل حقیقی الفلم د غې نه لکه اوس لفظ الله دی اولفې الله ت نه چې تدا و لفظ الله بانې دا حالان کې دا, دا لفظ الله حقیقی الفلام دی یا لکه مثلا لکه دسان جمع ال نهتون راځي د لسان جمع ال نهتون راځي اوس ال س نه نو بدی کې چې دا کوم الف لام دې نداء دې لفظ حقیقی الف لام دي داغه الف لام تعريفي ندي نو چې الف لام پی لکه داخلي کې پکم لفظ باني ندایات ساتي اغه یې سم دي دلته صرف دوه علامات ذکر شو یو تنوین ذکر شو او الف لام الف لامه تعریف نحوی میر کې تقریبا یولس علامات دا ذکر شوی دی ور سره ور سره دا تاسو ته دا اغه کتاب ریفرنسزوم در کومه چې سباله مثلا د کتاب نه بعد منګه دا نحوی اغه کتاب په فارسی کې وایو مې جکمس کم تاسو داږي 50% اغه مسائل هغه تاسو په دې کتاب کې ډیسکس کړي نو تقریبا یولس علامات ال ذکر شوی دی دوه خو ذکر شو یو الف لام او دویم تنوینه د رم چې حرف جر داږي په اغاث کراشي د کم لفظ په سر کې کم لفظ بانی چې علیحدہ حرف جر داخل شو حروف جار را په یشې چې دا غ لفظ داسبه دا اسم دی یعنی د حروف جارو مدخول هغه به اسم وي حروف جار او لستی او دا په شیر کې جمع کیږي با و تا و و لام و و و و مز و من عدا في عنا على حتى اله دا اول حروف دي حروف جارا زبط انشاء الله دا دا شيرو دا درولي غنبل كتاسو كو بو گوگل کی كي, كي دا حروف جارا و شير زبط انشاء الله دا دا شيرو وا وتا وكف فلام بالكل اوشتدي و و ومض ومسخلا رب هاشم عندا في عن على حتى الى ذا اول حروفتي اذا سار دا حروف با و تا و کاف و لام و و و و منذ رب حاش من عدا فی عن علا حتی دا و دا سی دا شیر دا یاک ساته با دی تا دی کاف دی لام دی و و دی منذ دی د دی خلا دی رب حاش من عدا قرآن کی اکثر ادا طول زیگری تقریبا من عدا فی عن علا حتی دا اول حروف دي با چې په کوم الفاظ باندې داخل شو یاد ساتي اغه الفاظ چې په کوم لفظ باندې کوم مثلا لکه اوس کووره فاتحه کې وو ګورئ الحمد لله په لله کې لام جار جاره دي لام جار را په لفظ الله باندې داخل دي او لفظ الله چې دینو دا اسم دي یا لکه مثلا یا لکا مسلنا لکا صراط الذین انا عمت علیهم خو اس علیهم دے نو علا حرف جر دے اس هم چی دے نو دا زمیر دے او زمائر اسما دی زمائر اسما دی, زمائر اسما دی یعنی دا دا حروف جار را کوم مدخول دے نو هغه بخا مخای سمدی یا لکا اور پسی بقره بقر واړه الیف لامیم ذالک الکتاب لاری بفی ہی اس فی حرف جر دے نو هی زمیر بانے داخل شوے دی زمیر اسم بھی داریں ور ورپسیتا لکا علا حدن اس علا پو حدن بانے داخل دے نو کتانا دو حدن بارے کې تبو سو دا حدن سشے دے نو حدن کې تنوینم علامت دے اسم دے و علا حرف جروں پہ داخل دے نو دا دا دیم علامت ته نو حروف جار را چې د کوم لفظ په اول کې راشي پوښا چې دا غ لفظ دا به سوی دا به اسم وي دارنګي مسند الای مسند الای به ان شاء الله په کتاب کې مګه تراشي یعنی هميشه د اسم دا مسند مواقع واقع کیږي او مسند الای هم واقع کیږي دارنګي اضافه تصغیر نسبت اسنیاں جمع وصف دا ټول دا علامات دیسنډي تقریبا په نحوی میر کې یو له علامات دا ذکر شوي دلته چې کمچو کې ابتدایي طالب علماو ولدي نو صرف دو علامات دا ذکر کړې دي خو الف میں عام اسما کامن ناون کو دا هم کو درس کې موایو چې کامن ناون په انګریزي کې عام اسما کامن ناون او خاص معرفہ پراپر ناؤن بنانے کے لیے بی لگایا جاتا ہے۔ اسی طرح عربی میں عام اسماء نکرہ نکرہ عام وی خاص معرفہ بنانے کے لیے الف لگایا جاتا ہے۔ تکول کر رجلن نکرہ دا اس الرجل دا معرفہ شوا۔ دا ډېر نهایي ضروری علامت دی کتاب کې ډېر تاسو ډېر خبرو باندې کوی شي۔ مثلا رجلن عام ادمی ار رجل و خاص آدمی تنوین نون کی آواز پیدا کرنا یا اسم کے آخر میں دو پیش دو زبر دو زیر کو تنوین کہتے ہیں اور تاسو تماویل چې تنوین اصل کې داغه نون دی اخر کې نوٹ الف لام اور تنوین کسی اسم پر اکٹے نهی آ سکتے دات ساته دا ډېره ضروری خبره ده یا به یو اسم معرفوی او یا به یو اسم اغنہ کیروي الف او تنوین دا په یو اسم باندې دوانه یو ځیکي غنو زکه کته دوانه یو ځیکې نو د دې غو دا مطلب دی چې ته د غی اسم په یو وخت نکرم غنی او په یو وخت معارفم غنی نو دا چرته کیږي شروع می الف لام راځي او تو اخر می تنوین نه ایږي او اگر اخر و تنوین استعمال هو ته شروع می الف لام نه ایږي اس ال کتاب غلط ته اخر کې تنوینم هم دی او سر کې الف لام دی ال الکتاب و الکلم وقت تاسو تمایو لفظ ویل ال سیناتن نو دا سینی چې تاسو په هر ځای کې دا لفظ دا تاسو دا وایي چې الرحمن خدا ویل یي چې الف لام او تنوین نجمه کیږي نو په ال سیناتن کې خو الف لام او تنوین جمع شوی دی اصل کې هله تاغه الف لام د تعریف دی نه بلکې هغه د لفظ حقیقی الف لام دی نو د دې وجو نه په آخره کې تنوین راغلی دی اوس چې ال سیناتن ته او په دې الف لام نتبوه الالسنا الالسنا بوه نبیعو پی تنوین نرازی الالسنا تو اکشوا دا بیات ساتھ این الکتاب و القلمو کہیں گے یا کتابن اور قلمن کہیں گے الافلام کا استعمال بعض اشماع کے شروع میں الافلام کالام پڑھنے میں آتا ہے دا و تا سبو حروف شمسیہ و قمریہ کے قرونو ویلے لقال قمر او اور بعض اسماء میں پڑھنے میں نہیں آتا بلکہ سائلنٹ ہی ہوتا ہے مثلا الشمسو جس الف کے بعد والے حرف پر شد ہو اس کا لام نہیں پڑھا جاتا اور جس الف کے بعد کے حرف پر شد نہ ہو اس کا لام پڑھا جاتا ہے دا وترتا استپرون ما و حروف شمسیو و قمریو کی ویلے اسم کی تعریفی بنیادی اقسام د اسم په تعریف کې دوه سيزونه یو ذاتو کسی کې نام کسی چیز ځای یا چیز کې نام یا صفت نو د اسم هغه تعریف تک تاسو وګورئ نو یا به یو شی ذات او یا به یو شی هغه صفت وی لکه مثلا الله محمد مکه دا د ذات نمونه دي مطلب یو شی ذات په فزیکلی یو شی موجود دي لگ مثلا نجم ماء طفل شمس غرفه باب یعنی دا یو شی دی او یابد به یو سیفت وی نو سیفت اغه په ظاهر باندې موجود نه هی نو ذ تعریفی بنیادی اقسام تعریف کے لحاظ سے اسم کی دو اقسام ہیں یا به اسم ذات وی او یا به اسم صفت وی اسم ذات جو اسم کسی بھی چیز جاندار یا بے جان کے نام کو ظاهر کرے اس کو اسم ذات کہتے ہیں مثلا البیت اس دا البیت یو سی یو چې هغه پستر غخکاری المسجد قلم قلم پلاسک بهقدر هغه ستکیږي داران کی جنت یو شه دے یعنی فزیکلی داږي یو وجود شتا کعبۃ کعبه الورق پتہ الطعام ذل سایه او ذل اگر چې لکرانی ولیکیږي نو خو لیکن یو شې دې یو ساته دا رنګ الجسم جسم ید هات قمیض غار کرسی قدم بنت ولد عين اذن دا ټول خپل معنی واستابادي الفاظو کې غلطیاں نه دي خلکه الکرسی یون دی دي حالانکه اوس وختي تاسو ویلې چې او تنوین نه یوځي کېږي نو دا الکرسی یو ټیک دی ښا الکرسی یون غلط دی کتاب کی بازی کتابتی غلطیاں اشتهری اس میں صفت جو اسم کسی چیز کی صفت अच्छाई خوبی یا برائی خامی کو ظاہر کرے اس کو اس میں صفت کہتے ہیں لک الجدیدو اُدہ دی وسی صفت وے یوشے اشی اول جدید السیارہ الجدیدہ نوے گاڑے دارنگی المسلم المسلم دا صفت رازی لگا فلانون مسلمون فلانکے مسلمان دے مؤمنون داموسیو صفت تے الکافر کافرمیو صفت تے فاسق فاسقمیو صفت تے صالح نیکم صفت تے عالمم صفت تے جاہلم صفت تے سمیع و علیم دام صفات تی دا مشخ دے دا تاسو تا دنن دا پارا کار دے د انشاءاللہ دا سبا دا پارا تاسو که زبت قوس کو مخا او دا مشکونه چې ما وکړل ان شاء الله تعالی ګرامر বজدا کوي او خو په شوق باندې یو کې نہایت اسان دي خو زروي دا مشکونه خدنند په اړه دا, دا دومره کافی ده ان شاء الله تعالی دوسو له حدیث سوبیا سوالا بیا استلا و یو ښه ٹھیک شوه سواله به ان شاء اصول حدیث هوای او به و او پسې خیر دے گرامر وایو فز اپیشو کنا